Ba, esan bezala, eh, ondarribira begiratuko du, atozen minutuetan izan ere, ba, duela bizpairu aste, aipatu genuen, silozibek ba, hogeita e, mar urte betetzen dituela aurten, eta beno, ba, udalordezkariekin ere, bisita antoratu zuten bertara, baina ba, e, gehiago erreparatu nahi izan dugu, hogeita ba, mar urte haueke mandutena, eta berezeki, beno, ba, etorkizuneako e, e, erronkei buruz ere, eta hortasitze egiteko silozi ba, belkarteko e, lehenakaria dugu, egoitzarkaraz, gurean, kaixo egunon. Kaixo egunon. Ogeita eman urte, e, aitaren batean esaten da, baina e, ogeita eman urte askotarako, gauza askotarako ematen du, gaur egun ba, referentziazkoa den e, Silozibe Nea eta Silozibe e, Elkartea ordu gularik, e, aipatu behar dago, beno, ba, proiektu xume bat e, izan zela astapen batean, ez dakit behar badazu zinen hor, baina nola, nola sortu zen, e, justu ba, Silozibe sortzeko aukera. Bueno, ni egia esan nengoen ze ni urte batzu berandoago sartu nintzen elkartean, baino gogoratzen du gutxi gorabera eta kontatu dietenagatik, se baditut e, lagun eta si e, elkarte kidea kontatu dietenagertatutakoa, gertatutakoa, bueno, ba, ziren gazte batzuk ondarribian, ez zutenak ensegura lokalik eta si ziren, hori, ba, eskatzen, ez? Udaletxari eskatzen, udaletxeak hasera batean, imaginatzen du normala izan daiteken moduan, ba, mesfida e, ba, behartu zituen elkarte besela ba, eratzera eta orduan va ba, hor egon ziren ba, tira edo baina bueno, elkartu zirenean eta ja piskat ikusi zuten pixkat piskat kontua va ba, e, edo utzi zieten orain zilo e, sibenea den e, erakinaren erdia, ez? Eta bueno, e, diru laguntza bat ere emantzieten, pixka bat e, nolabait ere txukuntzeko Eta gero elkarte kide edo elkartea sortu zuten hoiek, e, txotna jarriaz jaitan, ba, lortutako diruarekin, zituzten hiru entxegu lokal. Hiru entxegu lokal hoiek, bueno, ba, ematzuten gara jorretan askorako, ez, batez ere bat, talde naiko potenteak sortu zilako bere garaian, igual sortuak zeuden agotik, baina bueno, entxaiatzeko aukera eukitza eta entxegurako lokal bate eukitza Balia bide garrantzitsua da eta ordor egon ziren betian, ba, e, zorrotan bele ustu ere hasiera batean hemenzegola dut dilusion, orgazmik tal mitikoiek ez, baitere no? fundatzaile etza jo bai? eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, bidea egin dugu urtez urte surte, eta iritsi gara. Pas dugun era eta guztia, ez ordaa ja, heldutu da hasilo zidea e 30 urte hauetan hasamesta divide luzea basirako ba, musika taldek ere behar da ba, garajetan e, entsaiatzetik ez ba, e, hau erreferente euki ukitzeraño ere ba Gazten musikaien arteko harremanak ez dutzeko aukera emantzen ere azken batean ba, musikaren mugimendu bat sortzeko ez. ba bai azkenean kontua dazuk e, bueno musika talde bat sortu nahi duzunean eta gure garaian ere has eginan lagun baten, este ganbaran, eta askenean hori izolatutaz haude, ez? Eta bueno, bai, taldeetan lau pertsona daude, eta bakoitza ditu bere musikoa guztuak, eta baino baino hor galditzen da, ez? Ja, elkartzen zarenean, eta e, nolaitere elkartekida dituzunean, eta bere referentziak hartzea dituzunean, bereak ezagutzen duten musika partekatzen dutenean, eta askenean gauza zabaltzen da, eta orduan ja zure musika e, ezagutza zabaltzen da, zure gaineram nola etere baduzu erreferente bat eta badakizun nola jotzen duen eta eta orduzu, es, eta pizkat e, miresten mirestenduzu nola jotzen duen eta bere e, be, berari imitatuta edo ikasi nahi duzu, bueno, nikozut horretarako lagundu duela, es, musika sortzeko eta, eta musika, ba, hori zabaltzeko. Ez? Betutzu, gaur egungo erekinaren erdia. Hiru e, entxegu lokal, izan ere, ba, ba, beharrak hasetu beharretan ikustu, haunditzen joan da, proiektua. Gaur egun, usteotu, e, grabak estudio bat, e, e, bauzutela, e, besteak besteak. Bai, bueno, e, e, laro geitama iruan azten da elkartea, bueno, sortzen da, laro geitama lortzen dira entxegu lokalak, eta handik bi mila irur arte, bueno, ba, moldatzen ginen, Bueno, 2000 ez dugu horatzen urtea, saindua gaztelekoa den horretan eta lehen zen horretan kontzertuak antolatzen ziran, gero autobusak antolatzen genietun ba, ba, bertako taldea jotzen zutenean ba, ba, gu ere ikusle bezera juteko eta bera hilaguntzeko ezkenan talde asko ketsuten furgonetarik, orduan a, a, autobusa zen alde batetik zure publikoa eramateko modu bat, baina baita instrumentoak eta materiala. Horri bile genan, Nik uste dut, 2008 dela, ze hor gure lehamar garren urtoren aspatzen dugunean, nik udaletxeak ere ikusten du, jo, azira batean mezfidati baldin bazen ere, ikusten du badugula indarra, eta ez dela, ez dela indarra e, protesta madura, basic, eta e, e, erri gintzan partazen dugula, eta gauzak beste ontzako ere e, ba, ba, antolatu nahi ditugula. Eta hor duan ja... Nik uste dut horra hasi zela harremana e, ba, aldatzen, ez? Eta orduan ja 2006 inguruan elkartekide batzuk urte batzu zera matzatzenak pentsatze dute badela ba, garaia beste pauso bat emateko, ez? Eta justo gara jorren inguruan beste e, eraginaren erdia erabiltzen zena ba, lanbide ziketarako eta bar ustuzan eta ikusi genuen aukera ba, zegoela pentsatzen. Ba, Proiektu, ba, ez, dakit, proiektu nola betere haundiago bat e, eraikitzeko ez, eta horaz izan nola betere ba, gaur egun silozi benea aretoa ezagut, e, bezala ezagutzen den hori e, eraikitzen. Ez, e, eraikitzen fizikokiz, horba esagon baizik eta nola betere ideia garatzen eta bi mila sortziko urriaren lauean zabalduziren arteak lehen galdiz. Bueno, Horre, zuk esan duzun bezala, estudioa, bere garraian bagenun irratia, E, bueno, aretoa noski eta bulegoa bai. Eh, ir, bere denborak gizon baina bueno, gero ere internetaren ba, zabalkundarekin igual galduzun indar hori eta estudioak ere norabete ere urte batzuetan ere galduzun indarra ze azkenean ja jendaskoak badauka bere home studioa, ez? Baina orain saiatzen ari gara pizkat hori berreskuratzen. Naiz eta beti egon diren grabaketak, ezta? Ezan behar, proiektu xumea, baina gira da, ba, ez hogei tamar, baina, bueno, azken hogei e, urte hauetan, e, aretoa, konzertu ez kiene, ez, bakarrik tokiko musika atalden zat, e, erreperente bat bilakatu dela ere. Esan behar, edo, aipatu izango izan buzute, e, goi mailako kalitatea edo soinua ematen duen aretoa dela. Ba, hini gozte dut, e, e, zentzorretan oso musika esala gara, elkartekide el guztiak ez, eta Ba, nahi dugula musika ondo entzuneez, Musikaz disfrutatu eta e, kalitatea e, oberenarekin disfrutatu eta hor egon dira urtez beretan ba, bertako kideak gero teknikari bilakatu direnak eta bilatu dutenak alik eta soinu egokina e, areto aentzako eta horrek ere eman digu indar bat, Ba, taldeak erakartzeko ez, e, torzen ziren taldeiek esatzen dutzen, ostras, nola, nolako soñua duen, eta e, areto txikionek, bere unbertsonako areta ba, baina e, indara hondiarekin. Eta horrek e, lagundu digu, ba, talde nahiko potenteak ekartzen urteetan, ze gara nazio arte ere, ez dakit ba, europatik giran daudela, nola lotzen bitu olako musika taldea, ondarri biti pasatzen. Ben, nik ez dakit nola lortzen dugun, egia ez tema dizut, egon badago, pro, dira programazio taldeak edo programazio arduradunak, eta, bueno, badituzten arremanekin, e, ez dakit nola egin duten, baina batzutan harritu eta galitzen zera nola ikusten duzun nazioarteko talde bat, Europatik biran edo, edo estatutik biran eta hiru data ditu Madrid, Barcelona eta ondarri bian ez, eta horrek ba, arrotasunez betetzen gai ditu, zeh askenean esatu zuzu, ostras txikiagara baina, zehozeron no ingo dugu, ez da? Eta horrelakoak egon dira, gelmetek, bueno, e, largoi garen amarkadoko New Yorkeko taldeak bera gara oso potentea sana, e, birritan egon da, ustut irugarren batean egongo dela Ba, egon dira e, Mayer Hawthor, orain mundu maian e, famatu adena e, GD, e, G.P.I. McPherson, bueno, jende jende pila bat egon da ez Eta bueno, e, Super Shakers, denetarik ez, es? eta askotan esatuzu Oste ez es nuke nik inoiz sekula imaginatuko hasi nintzenean Olako aukerak izango benitu nik ez da Eta pasa izan diren asko, behar badamendik urtego gutxizara ere, <laughs> ba oi hartzuna hundia izango dutenak, bueno, urtero pasatzen dira ez, atzarriko taldeak ere. Eh? Bai, bai, egia da, orengo programazio taldeak eh, atzeriko taldeak eh, programatzen dituela, baina baita ere, eh, zai ari gara, euskal taldea programatzen ez. Bueno, lehen nahi patu bezala, gure eh norbait jarduna musika da, baina baina baita ere herria egitea, ez? Eta herria egiteko ere euskal musika ekarri da. Orain ere saiatzen ari dira, neske so, osatutako taldeak ekartzen. Bueno, ba askenean Silozi bere esanduan bezena esanduan bezala heldu el, helduagoa eginda eta zentro horretan ikusi du ba, behar behart batzuk e, azetu behar direla, ez? Eta horretan horretan ari dira. Eta gehia san lan, bikaina egiten ari dira. Zer, makumezkoen taldeak, ez? E, gainera bueno, berdintasunaren alorrean ere, bauzute barne lanketa bat, ez? E, elkartean bertan egitea. Bai, bai, elkartekide batzuk ikusi zuten. Gainera, Makume gehiago e, toztzen ziren nenean, ba, bueno, e, nola baitere, ba, eraso seksista, edo genero indarkeria, den aurkako protokolo bat esarri bartzela ez? Eta bueno, horretan nola baitere formatzen ari gara elkartekide guztiak, ez? Horretan baditugu bosaio, e, bananduta aziziren urtarri jan orain bigarren izango da gizonesko entzako, batean banatuta eta gero elkartuko gara gizonesko eta emakumezkoak eta bueno, denok badugu nola itere hortik, eta, eta denok lortu nahi duguna da inorrez ez, mealtxatuta sentitzea edo edo erasotuta sentitzea basilo ziberemu segurua e, izan dadin eh elkartekideek aipatzen ari zara eh aipatu duguena udaleraikuntza dela berez e, jabetza baina kudeaketa nahiko autonomoa duzute Zakitzen bate elkarteki ez za gaur egunean eta nola nola antolatzen zareten auzolanean edo Bueno, el carteki de Copura aldatzen dijo urte urte, eh? baina gutxi gora bera beti biltzen gara 80 100 tarte horretan, ez? E, da el carteki izateko modu ezberdina daudela, ez? Ba daudela el batzuk jotzen dutenak eta entxeatzen dutenak eta beste batzuk jo izan dutenak eta ja naiz eta entxeiatu ez, ba, ba, bertan jarraitu nahi dutela, ba sola nahi dut. Ni adibidez urte askotan horrela nintzen, nintzan, orain duela urte pare bat berriro hasi hasi naiz. Jotzen, baina bueno, eh, azkenean elkartekide izateko gogoa behar da, ez? E, egia da errezena dela ba, nola etere musikari bezala, den txeratzen astea eta orduan ja ikusten duzu pixka e, dinamika. Ez? Azkenean dinamika da elkartekide bakoitzak bere kuota horretzen du urtean, e, kuota horretatik e, nola etere aurreztu dezake diru bat e, lan eginez eta gurelburua da hori ba, nola etere bolondrez lan hori ere Piskat, e, ba, errekonozitzea, eh? ez azkenean e, ikusten genuen ungeres eta saiagoa zela jendako mentzitzea lan egiteko, turnak egiteko, eta bueno, holako ba, pizgarri bat emanez, ba, lortzen duzu, eta gainera, bueno, nik uste ere jendari bere lan haitortu hartza eta horrela. Música edalde lagokien, ez dakitzen bat talde, arizareten, gaur egun hemen, xilo ba. ziben, eta ez dakite eguera osasuntxo, narkitzen den ba, musika, edo musikaren sektorea ondarribian, bakigu hau ba, gora, bera, bela unaldi, bela unaldi doala. Bai, bueno, hori oso relativa da, eh? nik ut beti egon dela osasuntxo, gero... Beste gauza bat da, talde duten arrakasta edo duten hoi e, ez? Azkenean e, beti jendea biltzen da, jendeak saiatzen du, baina gero egia da, gero, eta saiagoa dela, ba, ba nolaetere, nazio, arteko musika merkatuan edo, edo estenan, ba, zure e, e, musika entzutea, ez? Egia da, silozibea zizengaraian, ba, zeuden talde batzuk, oso kalitate hona ekoak zianak ba, oi hartu nahan ba, izan zutela, ez? baina bere garaian norba zeuden esan ozenki e, ba, dizketxea zegoen bueno, ba, beste kultura bat musika kontxumitzeko eta horrek ere eragiten du ez baina bueno, osa suntxunik esan bai ez, e, ni egia esan e, asko az... Eh, bueno, lehen bueno, len aipatu dugun eh, genero indarkerian aurkako protokolo horretan ikusi nun jende berria gaztea ezagutzen ez nuna eta horrek beti postentzaituz, azkena bueno, hor badago, badago, oraindi badugu, ez? Jendea badago irrelevori eta eta horrela jarraitzea espero dugu. Bai, e, jende gasteari dagokionez egia da gaur egun, ba, musikaren sektorea bera, no labetre, teknologia berrien ondorioz edo ker ezdaki bat demokratizatu egin dela bai hedatzelako garaian, baina baita e, sortzerako garaian, ez da gaur egun la ba, ordenagaio batekin mirakuluak egin daitezke. baina e, bueno, ba, ezdaki gaztek sentitzen ote duten sillozi ba, beea bezalako manintxegu ba, gune baten beharra, Edo, edo ez, hainbeste behar bada. Gaur. Ba, ezin e, gona izuke erantzun, nik egia esan teknologioa ekin oso galduta nabil. Imaginatzen dut, bai, baduela errestazun bat, ez? Ezea o nahi du, norberak bere musika egin dezakela, eta gila da horretan ere aldaketan abaritu dugula. Bere gara hemen ez zegoen nola ere musika elektronikoa alohorratzen zun inor eta orain eta gehiago daude. Baino egia da, suretxean nola aitere volumenan mugatuta gelditzen dela, eta hemen ba, nola aitere partekatu dezakezula, eta lehen haipatu duguna, ez? Eta elkarte kideekin harremanetan jarri eta gian ba, ez bakarrik egitea baizik eta jende gehiagorekin egite eta horrek e, nola aitere nik uste dut jarritzen, jarritzen dira jendeari erakartzen, ez? Azkenean zu, zuretxean bakarrik ba, Bueno, gauz asko inditzazkezu, baina ez da berdina, eta nik uste dut denok behar dugula, arreman sozial hori, eta horrek e, silozibek ba, eskaintzen du ez harreman horietatik gero basortzen dira, eh, bestelako proiektuak, bueno, ondarrian hor dago fenomeno, adibidez, eh, e, uste dut ere Zilo Ziberekin, ba, harremana badutela edo bestelako proiektuak, ezagikit orain 20 garren urtemugarako, ban nolako erronka bituzute urte urtemu gaurri ospatzeko festival bat edo zeozera antolatzen coste bai, eh, grabaketa batzuk egiten aritzen. Bai, eh, bueno, alde batetik eh egongo da jaialdi bat, baina bueno, guk eh, estu mugatu nahi e, jaial dira baizik eta urteos soko e, planteamendua egiten du eh orduan egia da ba programazioa nabarituko dela egongo dela e, bilduma bat e grabatuko dela, eh etxeko taldeekin, aipatu duzu fenomena, fenomenako fenomenoakoz de gure elkarteki de dira edo izandakoa dira eta hoiekin bueno, harreman estua dugu. Beraiek badute beraien jarduna gu gurea, baino elkartzen gaitu musika. Orduan askotan ba, bat bestearen beharra duenean, ba Hori ba, ba, laguntzen diogu elkar ez? Eta imaginatzen dut laguntza eskatzen badiogu Oita ba, margarren urte horren erako Prestegongo direla eh? Eta beraik eskatu izan digutenean Lelengo misiko festa egintzela labenduan ba, ba emenga odebe eh? Baina bai gure asmoa da Oita margarren urte honetan ba, ba ospatzea Egia da agian ez dela izango eta hau aipatu izan dut e, Oita bosgarren urte horren abezela ba, Agian ere data epizkat poro bilagoa zelako Eta gero ere horrelako ba, zerbait antolatzeak eskatz, eskatzen duelako ilanik eragarria eta horrean jendea ezin duzu erre nola betere kontrolatu behar duzu zenbat nola betere indar jarri behar duzun nolako ekitaldi batean ez baina bueno, onik uste du jendea gogoz dagoela eta goza, polita, goza polit bat antolatuko dugula edo dutela ez? egia san, Ya, nago eia irte txear nola baiteren, ere lendakaritza honetatik ba, Jaiali hau da partean izango da, aukera izango dugu Horren berri emateko, be, noski elkarteko kide, elkarteko musika talde eta ba, kanpokoekin batera ere, nora ere, ageriko da hogeita urte. Xioluzime indartxu dagola eta e, aregeiak gau ma, azpi beharra dago gainera jakinik nun gato zena ze ba 25garren e, urtemugatik 50rara pandemia tartean ez dira unegoxoak izan. Eh ez, ez egia esan, pandemia garaiak eragin handia izan antzun gure elkartan ezintzan eztantxeatu ez kontzerturik antolatu egon gara bi urte sia ez antolatu gabe oso gogorra izan da, eh? eta batez ere bazgen ekilakon noiz aldatuko zen egoera, ez? Bueno, baina egia da, e, behin pandemia amaituta, da pasaren urtean eta ja nolagetere normaltasun batera hurbiltzen hasi ginean, jendeak kristongo goazuela eta eta horrek lagundu du nolagetere jendeak hogeita margarren urte hori ospatzeko goz. Espero dezagun hogeita e, magos berrogei, berrogeita magos, berrogeita margarren urte horrenak ospatzea, eh? baina, bueno, Hor, eh, eh, poliki poliki honga ora mancho mancho. Ba, momentu solo quien gara eta ez daki ba deialdia lusatu ere, aurrengo kontzertuak eh noiz ditugu programatuak. Ba, orain ez daki agenda ez daukatemen, baina baina badakite urteosorako programazioa ja, bueno, eh e, urteosorako baino e, e, este, kainera arte normalan egiten dugu eta gero ja urritik aurrera berri gara. Nik eh badakit programazioko taldekoek ja prez daukatela urritik aurrera di joan hori ere. Orduan, kristol lana egiten ari dira, badakit Willis Drummond joko dula laester, oker ok ez, ez nago ziure ez dakit martxuan izango den edo berandoago, baina, bueno, e, badago ere beste talde, e, e, kanpoko talde bat e, itxura ona daukana, eta lehen nahi duzun hori, behar bada emendik urte batzutara, eh beste maila bateko jaialditan ikusiko duguna, baina bai, bai. Orduan jendeak eh, gure kontzertuetaz eh kontzertuen berri badu begiratu dezala edo gure Instagrama edo gure web orria eta horrek iko du agenda guztia oh, así yeah, lo cibenea.comen, eh? Ohri. Horretarazeko dugu. Ba, egoitz eh, mi esker, gura ni mi, mi esker zuri.